Але ж ні, це ж якась пташина інвазія. «Пташинні напасті пошесть, гарячкувала Марта. «Ну добре, Зозуля хоч одна. А ластівок? Якого дітька до дітька? Ну, я маю на увазі так багато». «Ну, ластівок, швидше, за все, тільки дві», – знову оттямившись від самозаглибленості, забурчав Миромир. «Бо вони звели лише одне гніздечко». «А решта, де птаства багатоголосого!» – єхідно поцікавилася лучина супутниця. «Якась у вас весна недороблена. Одна нещасна зазуля на цілий ліс, дві ластівки бідулашні. Який стосунок до них усіх має отар?» «Вівчар!» – знову поставив її на місце Миромир. «Ну нехай вівчар!» чого вівчар зі своєю отарою затисався між птахів. Ну, «Уяви собі картину весна. Птахи повертаються в рідні краї. Нарешті вівчару перше може вигнати на плай свою отару», замріяно сказала Богомила. «Дуже однобоко», наморчила Ніс Марта. «А чому не дзюркотять струбочки? Чому квітки не розцвітають?» Розцвітають пізніше у приспіві. Ай, гарненька компанія. Зозуля, ластівки, соловей і отар. Вівчар. Ну гаразд, не вгавала Марта. То самі бачите, як недолуго. І ще цей соловей. Якого милого він тьохнув свою пісню за гаєм, а не в гаї чи не перед гаєм. «Ну, може, ще не долетів?» – припустила Богумила. Марта залилася сміхом. «Якщо не долетів, тоді він перед гаєм усе ж таки. Але ж для нас за...» «Ну, це, по-перше, ще невідомо. Залежить, як подивитись. А навіть якщо і так. Якщо він летить у гай з протилежного від нас боку, то для нього самого все одно перед». Бо пісню тьохнув соловей, а не ми. Йдеться ж про нього. Офіціант прибрав брудний посуд і поставив перед кожним ще по чаєві. Марта ж відразу узялася до власного. Ну добре, залишмо тих птахів у спокої, промовили дещо тихіше. І перейдімо до приспіву. Тут у нас починається флора. Черемшина, калина, садок вишневої коло хати. Ну, останє не звідти, спробував уструмитися Лука, але Марта жестом зупинила його. Ну, як можна порівнювати одну з одною дві різні рослини? Це так, якби вола порівнювали з коалою. Віл стояв біля тину, мов коала сиділа на своїй гілці. Ну це ж це ж абсурд. Ця пісня абсурдна і нелогічна! «Я тобі зараз поясню», – почав було насупившись Миромир, але Марта не дала йому жодного шансу. Надто повільний темп мала Миромирова мова. «Ну як Калина взагалі може вбратися до шлюбу? Ну що це за порівняння? Черемшина квітне так, нібито Калина вбралася до шлюбу. Ну я зрозуміла б ще, якби до шлюбу вбралася дівчина, але не Калина». «Чому?» «Ти зовсім недобре розумієш», – суворо сказала Богомила. «Заспокійся і вислухай нас». «Добре», – вмить охолола Марта, уважно спозираючи на подружжя. Богомила продовжила. «Тут не взаємозв'язок, а послідовність. Один – всюди буйно квітне черемшина. Два – Мов, до шлюбу вбралася калина. Тобто калина вбралася, зацвіла білим, мов, до шлюбу. Розумієш? О, тепер так. Тепер розумію все. А чому ж мені досі ніхто не пояснив? Дякую, відразу ж здалася Марта, ніби щойно не відстоювала своєї думки з палким ентузіазму. Але скажіть, чому пісню... Треба пояснювати. А якби ми з вами ніколи не заговорили на цю тему, я так і не знала б, про що йдеться. Так і думала б, що вола порівняли з коалою, щоб то нагла кров заляла.